Radio A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Kraus Tivadar. Szereti a jazzt, az gondolom, hogy elég jól ismeri Gáyer Ferencnek a nevét. A Budapest Csáktár vezetőjeként, aztán a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja is, még egy kollégát is köszönthetek. itt, bár nem rádiós, bár rádiózott is valamikor, de most éppen tévés, ugyancsak műsorokat készít, interjúkat és kollégákkal. Szeretettel köszöntöm természetesen a stúdióban Gáyer Ferencet. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Annak az apropóján jöttünk össze, hogy a Budapest Rectime Band egy elég komoly fordulót ünnepel. Igen, jövőre 2020-ban lesz a Budapest Rectime 40 éves, és sokat gondolkodok azon, hogy gondolkodom azon, hogy mit fogjunk csinálni, és mit, hogyan ünnepeljük meg. És arra jutottam, hogy talán egy nagyon nagy koncertet nem csinálunk, hanem több koncertet fogunk speciálisan szervezni, vagy felkérést elfogadni a jövő évre, ami valamilyen uh, módon kapcsolódik az én személyemhez is, meg a Budapest legtime bend is. Én nem akarom elsorolni, meg nem akarok uh, titkokat elárulni még. Annyi biztos, hogy uh, a jövő év végén az Óbudai köben fogunk egy nagy koncertet csinálni, ami a mi otthonunk már majdnem 30 éve és hát az ott szinte kötelező. Kezdjük egy kicsit az elején, mert azért ez a 40 év az nem múlt el nyomtalanul. Ma a ragtime azt hiszem talán a jazzben az egyik legnépszerűbb műfaj Magyarországon is, már csak azért is, mert közben a jazz is változott, a kor is változott, és rengeteg minden beépült a jazzbe, próbálkozik a kortászenét magába olvasztani, a free jazznek egészen más a közönsége, és a ragtime, minthogyha így a klasszikusok közé beiratkozott volna. De azért 40 évvel ezelőtt ez korán sem volt így, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy úgy indultak, hogy népszerű volt a rectáng. Ez pontosan így van. Amúgy nagyon jól tetszik mondani Annyi minden változik a zenébe, annyi minden beépül, és ez a jazzze is érthető, a népzene, a klasszikus zene is oda-vissza. Tehát ezt most nem is gondolom, hogy meg kellene fejtenünk, és a kérdésére válaszolva, 40 éve nem, mi sem nagyon ismertük a lectáimat, nem tudtuk, hogy mi az. Viszont volt egy olyan film, hogy a nagy balhé. Sting az angol címe, ahol eredeti klasszikus Scott Joplin használtak fel filmzenének, és az akkor ott nagyon megtetszett, és tulajdonképpen erre alakult egy baráti társaságként a Budapest rektáimban Ezeket a rektáimokat újra hangszerelték, meghangszerelték, és ebből lett egy műsor, ami aztán később kikerült a, a színpadra, Kikerült a nagy közönség elé, kikerült külföldre, és lett egy belőle egy sikertörténet. Ez így olyan szépen hangzik, mint hogyha így mindenféle gond nélkül eldöntötték volna, hogy rectáimot fognak játszani, és akkor azonnal megnevelték a közönséget, kialakult egy tömegbázis, és már lehetett is koncertezni, de azért ez talán nem volt ennyire egyszerű, mert maguk a zenészek is távol voltak a rektym-tól, tehát mindenki akkor kísérletezett ezzel. Persze, főleg klasszikus zenészek ö, alkották ezt az induló csapatot, aztán később, mint jó magam is bekerültek jazz tanulmányokkal bíró zenészek, és akkor alakult ki igazából a Budapest Legtime-bennek az az igazi koncertprogramja, amiben van egy kis tradicionális jazz, ugye klasszikus legtime, és ami ránk jellemző, ez a vidám feldolgozások, operák és ismert dallamok, klasszikus zenei kompozíciók feldolgozásai, de azt azért el kell mondanom, hogy minden a klasszikus jazz a ragtime-ra épül, az a keret, az a kiinduló alap, az az origó. És ez a mai napig így van. Egyébként az sem volt teljesen természetes még akkor, hogy a jazz zenét, a jazz együttesekben profi, komoly zenészek játszanak, mert hogy ahogy eljött Amerikából a jazz, először az improvizációra fekült rá mindenki, és akkor úgy volt vele, hogy hát improvizálni mindenki. Tudom, hogy persze nem így van, de... Magának a jazznek a komolyságát, azt talán meg kellett uh, mutatni? Tehát, hogy ez egy olyan zene, ahol improvizálunk, de azért nem árt, hogyha az ember tud zenélni is? Ez pontosan így van, és ez főleg értendő a Dixielandre, vagy a tradicionális jazzre, ahol nagyon sok amatőr zenész, ezt most külföldre értem, ugye nagyon sok helyen jártunk, fesztiválokon, és nagyon sok olyan zenekarra találkoztunk, akik kedvelésből zenéltek, ugye hát amatőr, az amáre szeretni szóból mm -hmm. származik, és ennek is van egy tét és nagyon jól tud lenni az a gondtalan muzsikálás, de a Budapest akkor az volt az előnye, hogy igazán zeneakadémiát és klasszikus végzettségű zenészek lévén hát tudtak hangszere játszani jól. Lehet, hogy nem volt akkor még annyira elkötelezett a jazz fele, de bizony, igen, és ez volt a kuriózum ö, többek között, többek között ezt hozzáteszem, amikor külföldre kijutottunk. Nagyon sokat változott a világ, ugye ö, ez 40 év alatt szinte, szinte megváltozott a környezetünkben sok minden, a jazznek a megítélése, a, a klasszikus, a, a tradicionális jazz megítélése, és így tovább. Won't you come home me really come home? She cried a whole night long I do the cooking darling, I will play the rent I know you never have a sand <laughs> Remember that rain here that I wrote you up with nothing but a fine two comb. I know I'm to blame. That is a shame, baby. I want you, please, come home. You please come home. És önök továbbra is a Végtelen Kultúrális Magazint hallgatják a civilrádióban az FM98.0-n vagy a www.civérádió.hu-n. Gajer Ferencel a Budapest Time Band vezetőjével beszélgetünk. Ön hogy került be az együttesbe? Ahogy előbb említettem, amikor kikerült ez a szituáció, ez a zenekar a színpadra, akkor próbáltak más zenéket is bevonni, vagy megtalálni, persze ezen a tradicionális jazzen belül, és akkor kerestek a ritmus a jazz -zenészeket. és így kerültem be a zenekarba 85-ben. Én 85-ben és 90-től vagyok a vezetője, Rukács ház Győző volt akkor a zenekarvezető, és elhívtak, és utána még elhívták a Veszeli Jánost, Dobolni, és egy Farkas József vezető zongoristát, és egy politis nemitisz nevezetű gitárost. És így egy nagyon jó elegye volt a klasszikus zenészeknek és a jazz zenészeknek, és innentől kezdve volt talán egy igazi sikertörténete, Ez a, a szedénytelenség nélkül mondhatom ez a zenekar. Még mielőtt elmennénk odáig, hogy Lukács Házi Győző átadta önnek, hogyha jól olvastam, akkor egy telgálparti nyaralás közben, vagy fellépés közben volt, a, a vezetést. Azért nézzük meg azt, hogy egy fiatalember sopromból elindul, itt van Budapesten, és belekeveredik abba a zenekarba, amelyik egy teljesen vadonatúj történetet játszik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért ez nem egy egyenes út. Hogy találták meg ön? Hogy találta meg ön őket, illetve a rectime Inkább engem találtak meg ők, mert én a farkasgában nevezettük Kladinétossal, aki alapító tagja volt a Budapest Legtenbennek, együtt jártam a szakra, A Gonda János féle jazz konzervatóriumba, és akkor így, így ismertem őt. Régóta ismertem, mert még, még azelőtt ismertem Pécs-től, mert oda, oda is jártam műszaki főiskolára, meg klasszikus konziba, klasszikus zenei nagybőgő tanulmányaimat is ott folytattam. És hát így kerültem bele a, a zenekarba, ők találtak meg engemet, de akkor én már dolgoztam sokféle ö, ismert és kevésbé ismert jazz Egyébként pont azon gondolkoztam, hogy mikor volt pályaelhagyó, amikor elment a műszaki főiskolára, mert ugye előtte más Sopronban is zenélt, vagy akkor, amikor a műszaki főiskolát, a műszaki pályát ott vissza visszament zenélni? Hát a műszaki pályát azt a, zene, a szüleimnek a kérésére, hogy mondjam, tehát nem akarták, hogy zenész legyek. Tanítattak és szerették, apám is egedült, meg otthon nagy nagybesbe volt a, a zene, és apámtól hallottam az első Glenn Miller, meg jazz felvételeket, ő szedette a jazzt is, de nem akarta, hogy zenész legyek, és ezért felvételiztem a, a műszaki főiskolára Pécsre, de már ott tudtam, hogy amikor felvettek mellette a klasszikus konziba bőgő szakra, a szakmai részére, ez azt jelenti, hogy érettségi után két év alatt el lehet végezni a konzit, ekkor már tudtam, hogy zenész leszek, és Mindenféleképpen a jazz szakra akartam menni. Tehát én hagytam el a pályát, el se hagytam. Egy kicsit kitekintettem a Csak műszak. egy kicsit megfelelt. Igen, de nem, nem bántam. Megmondom, őszintén három fél éven megvan, és az rossz eredményel. Négyesek meg ilyenek. Tehát el tudtam volna végezni talán a műszakit is. Kicsit fejlesztette a másik agyféltekéért. Igen, és... igen, az fontos. <gül> igen. De azóta gondolom, hogy az édesapja az utána viszonylag gyorsan megbékélt, amikor jöttek a sikerek. Egy év kellett, mire aztán beletörődtek, és akkor még volt egy kis átmenet, dolgoztam Antikváriumban, Székesfehérváron, ahova azért költöztem, mert akkor már jártam föl az előkészítőbe Budapestre, és ott tudtam, hogy nagyon jó jazz élet van és azért költöztem Fejévárra, és nagyon sok barátot ö, szereztem ott, segítséget, nagyon sokat köszönhetek, ráadásul, a, ha van mondjuk valamennyi művetségem, azt az antikváriumban szedtem fel, ahol ott, ott a két év alatt el is végeztem az antikvárius szakot, nagyon szerettem, nagyon-nagyon szerettem a könyvek és a zenék között lenni, mondom, sok mindent magamba szívtam, ha lehet így mondani. Azóta is szereti a régi könyveket, szeret olvasni? Igen, igen, nagyon sok könyvem van, vannak régi könyvek is, vannak antikvár könyvek is, ugye a kettő nem egészen ugyanaz, mert a használt könyvek, de van sok elavult, ugye, mert a 90-es váltás, politikai váltás vagy közéleti váltás el előtt azért nem mindent lehetett leírni, meg stb. Ezt tudjuk, ugye ebben nem akarok belemenni, de szeretek olvasni is, még a mai internet világában is. Az egy más dolog, az egy szakrális dolog, megfogod a könyvet, lapozod, és, és így tovább, és így tovább. Igen, hát annak van egy tapintása, van egy Igen, illata, úgyhogy a több érzékszervet megszólít. Nagy bőgő nélkül tulajdonképpen nem tudunk elképzelni ma már szinte egyáltalán egy jazz meg ugye önhöz nagyon jól élik, ezért egy nagy ember, nagy hangszerrel, tehát, hogy de ezt nem lehetett tudni, amikor ön elkezdett zenélni, hogy választotta a hangszer. Tehát engem mindig nagyon érdekel, mert azért egy kisgyereket egy nagy bőgővel elképzelni, szóval én látom még a csellisták is nálunk az iskolában kínlódtak a hangszercipeléssel. Nem nagy bőgővel kezdtem, hanem zongorával és klasszikus gitárral, mm. és a, ez soproni éveimre datálódik és amikor ilyen popzenekarokat alakítottunk fiatal kollégáimmal, vagy barátaimmal, akkor kellett egy bazgitáros és akkor hát mondták, hogy kén a bazgitáros, de az nem úgy van, mert azt azért meg kell tanulni, de bassgitároktatás nem volt a zeneiskolában, viszont bőgő oktatás volt, és akkor sem voltam már alacsony, nem voltam ilyen testes, de nem voltam alacsony, és akkor nagyon megörült az akkori bőgő Sopronban a klavsky Hendrik aki amúgy a Salzburgi Zeneakadémián végzett, és nála tanultam, és soha nem felejtem őt, mert nagyon jó tanár volt, és nagyon jó alapokat adott. Gondolom, hogy azért a zenetanulásban is pontosan ugyanolyan fontos, hogy az ember megtalálja a megfelelő, hozzáillő tanárt, mert az ember meg tud utálni egy tárgyat, ha nincs megfelelő tanára, és meg tud szeretni olyan tárgyat is, amihez egyébként semmi affinitása nincs. Tehát fontos az, hogy mire építkezünk. Ön, amikor átadja a tudását, kérdez, átadja a zenét másoknak, akkor figyel arra, hogy ki az, aki ott van önnel? Tehát amikor a fiatalokat megnyeri ennek a műfajnak? Az első gondolatla nagyon, én nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a tanítás ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon lelkiismeretes és nagyon fontos dolog lenne, hogy minden tanár így tanítsa. Nem akarok ebben most részleteibe belemenni, de ez én szerintem egy nagyon felelősségteljes munka vagy Hivatás. Én most nem tanítok, habár tanítottam a, a dorogi zeneiskolában, meg voltak magánövendékeim, de nagyon figyelek, és nagyon készültem, vagy nagyon figyelek arra, hogy készüljek, és tényleg lelkiismertesen próbáljan meg azt, amit én tudok vagy arra inspirálni a növendékeket, hogy, vagy ez ugye múlt időben mondom, hogy olyan dolgok után is nézenek, ami az órán nem hangzik el. Ez mondom nem tanítok, mert nagyon sok egyéb dolgom van, de a műsoromban is, ha fiatalokat behívok, vagy bejönnek hozzá, megtisztelik a műsorot, akkor bizony, bizony ezekről a dolgokról szó esik, ha nem is oktatás, vagy hátadás szintjén, de szóba kerülnek. és önök továbbra is a Civil Rádiót hallgatják az FM 98.0-án, a www.civirádió.hu-n. Itt a Végtelen Kulturális Magazinban Gayer Ferenccel beszélgetünk a 40 éves Budapest vezető vezetőjével. Térjünk rá most arra az időszakra, ami azért egy jelentős időszak, 85 óta az életében. Igen, igen. Mert euh, mégis csak a Budapest Rektájbent az, ami ezt végigkíséri, 90 óta a vezetés és az együttest. Nagyon sok állandó tagja van már az eltelt időhöz képest az együttesnek. Ez már tulajdonképpen egy olyan fajta együttélés, mintha egy családja lenne az embernek. Igen, ez így van. Most is négy olyan tagunk van, akivel együtt, akikkel együtt kerültem be a zenekarbe. Ez nagy dolog, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok tagunk volt, tehát voltak cserék. 40 év, a 40 év az azért hosszú idő és nagyon sok embernek más elképzelései lehettek. Jöttek az életébe olyanok, tehát elmentek, jöttek, és mindig egy picit, akik elmentek, hiányoztak is, de akik jöttek, egy kicsit hozzátettek a zenekarhoz. De azt hozzá kell tennem, hogy mindig próbáltuk ezt a stílust és ezt a színvonalat tartani, ami nagyon fontos, mert a, a művészetben a kötelesség és a szív az, az, az nagyon fontos dolog, úgy gondolom. Amikor hirtelen az ölébe potjant ez a, hát nem tudom, biztos, hogy megtiszteltetés, de azért ez egy őrült nagy feladat is egy zenész számára, hogy most már nem csak a közös zenélésért, a saját hangszeréért és tudásáért felel, hanem azért is, hogy a zenekarnak legyen koncertje, megélhetése, úgy működjön a zenekar, tehát, hogy amikor megkapta azt, hogy ön lesz a zenekar vezetője, akkor ez teljesen más tudások kellettek, mint amire egy zenésznek szüksége van. Persze, nagyon jól tetszik mondani ezt mai napig tanulja az ember, ez szerintem így is kell, hogy legyen, de semmit nem tudtam erről a dologról, illetve hát láttam, hogy a, a elődöm a Lukács házi győző hogy csinálja, nyilván abból merítettem, megpróbáltam más zenekar vezetőkkel tárgyalni, tehát folyamatosan nem akarok most végigmenni, de folyamatosan tanultam ezt a dolgot, nagyon, nagyon nem könnyű. Ugye vannak emberi része, és van a technikai része, hogy, amit tetszett mondani, hogy szervezés, fenntartani a zenekart, a marketing része, és így tovább, és így tovább. Ráadásul ebben is változott nagyon sok minden, tehát ebben a dologban is nagyon sok minden változott. A, ugye a környezetünkből kifolyólag teljesen más lett egy szervezési technika, ahogy az ember eladja a zenekart, ajánlja a zenekart, ahogy tárgyal egy összegről, és így tovább, és így tovább, és ott vannak még az emberi dolgok, hogy azért össze kell tartani X mennyiségű férfi embert. <gül> Tehát nem egyszerű dolog, sokszor a hátam közepére kívántam, mert azért én zenésznek tartom magamat, de megcsináltam, mert úgy gondolom, hogy ezt adta rám a sors, és nem csináltam más meg. Sokszor próbálkoztunk menedzserekkel, vagy próbálkoztam, de sosem jött össze. Ezért azért, amazért. El is végzett egy művészeti menedzser szakot, ha jól tudom? Hát az, igen, az még 91 be volt a Quiffen, távlevelezésén. Uh -huh. Igen, nem tudom, hogy mennyi. Aztán... Azért valami... nem tudom, nem tudom. Szerintem nem. Szerintem azért, ha az ember nyitott és akarja azt, amit csinál, és nyitott fülle jár, akkor azért az, az tanulható nem tudok ebben ítélkezni, vagy igazából jót mondani. Gyakorlatilag az idejének egy nagy részét azért mégis csak elveszi, tehát nyilván egy zenész egészen más időbeosztással rendelkezik, akkor, amikor csak a zenéléssel kell foglalkoznia, mint akkor, amikor közben egy csomó szervezési feladatot kell végeznie. Emellett ugye nem csak a saját zenekarát szervezé, hanem a Magyar Jazz Szövetségben benne van, a műsort vezet, most a K11-ben is... Igen elindított egy programot, szóval, hogy úgy tűnik, hogy ön folyamatosan kísérletezik, és azért függetlenül attól, hogy jól leterhelt állandóan, mindig szeretne még valami újat kipróbálni az. Ön. Hát ez így kialakult. Nem gondolom, nem gondolom, hogy leterhelt vagyok, úgy tűnhet, de nagyon örömmel csinálom és szívesen. Persze előbb az előző mondatom, mondtam, hogy néha hátam közepére kívántam. Ezt azért mondom, mert vannak bizonyos olyan dolgok, amit az ember ilyen nagyon szedően kell, hogy megcsináljon, és az nem, nem okoz olyan örömet. De például egy ilyen K11-ben a szervezés, ahol ö, jól ismert ö, magyar jazz-zenekarokat ö, szervezek oda a kerület támogatásával, az nagy örömet okoz nekem és elég jól sikerült, jól megy. Akkor a műsort is nagyon szívesen csinálom. A jazz szövetségben az elnökségi tag pedig, az pedig egy ilyen társadalmi munka. Próbálunk a, a magyar jazz egyáltalán méltó helyére tenni, mert szerintem nincs ott, de ez most egy más kérdés, ebből lehetne három műsort is csinálni. Így, így vagyok, így létezem. Most ez így beállt az életemben, nincsenek, unalmas pillanataim, hogy mondjam, ez mikor alszom. Talán még akkor is gondolok. hogy Igen, igen. Amúgy ezt ez múltkor beszélgettem egy zenész kollégával, aki bejött a műsoromba, és ez tényleg így van, hogy amikor az ember vezet, amikor pihen, vagy ne Isten étkezik, vagy bármit csinál, más nem mondok, akkor is jár az agya ezeken a dolgokon. Benne vannak ilyen fájlok, -ok, vagy hogy mondják ezt, ami ezen gyalog, azon gyalog, Amazon gyalog, és akkor aztán meg megvalósít, ha sikerül. Mondta, hogy De a, sikerül. Mondta, hogy a jazz az nincs a megfelelő helyen. Talán Amerikában volt egy olyan hatalmas nagy boom a jazzben, amikor, hát azt lehet mondani, hogy mindenki a jazzben élt, vagy legalábbis aki élt, és mozgott, az, az elment egy jazzklubba, is. és akkor benne volt ebben a körforgásban, én azt gondolom, hogy Magyarországon sosem volt olyan időszak, amikor a jazz a méltó helyén lett volna, a mai időszakot is ide tartotta, és úgy tűnik, mintha ő nagyon fontosnak tartaná azt a fajta nevelési tevékenységet, azt a fajta edukációs tevékenységet, akár a televízióban a beszélgetésekkel, akár a K11-ben, amikor a jazznek ezt a rengeteg arcát meg lehet mutatni, és közben pedig azt, hogy a jazz az egy olyan komoly műfaj, amiben jól tudjuk érezni magunkat, csak úgy, mint egy mozert operát hallgatva. Igen, talán, talán ez is felmerülhet ez a kérdés, hogy ugye elmondjuk, mi jazzzenészek meg, akik a jazzért teszünk a zenélésen kívül valamit, valami egyebet, hogy talán lehet, hogy jó helyen van a jazz, vagy ennyi ide, mivel rétegzene, itt van. De én nem, nem gondolom, mert ha egy ilyen, az országi más szempontjából nézzük, a, a kb. 3-350 jazzenész, akik úgy vannak Magyarországon, rengetegen járnak külföldre, és világsztárokkal játszanak, világszínvonalú szólisták, tehát igenis valahol letesznek valamit az asztalra. Nem tudom, ne, nem tudom a bölcsekövét ezzel kapcsolatban, rétegzene az mindenféleképpen, Próbálunk tenni érte, nem akarom most itt kinyitni, hogy hogyan, meg minden, mert hosszú lenne, de meglátjuk. Azt tudom, hogy a magyar jazz az világszínvonalú. Én azt tapasztalom, hogy azok az énekesek, akiket itthon nagyon ritkán tudunk hallgatni, és ez ne, egyébként nem csak a jazzel van itt, hanem a komoly zenében is ezt tapasztalom. A nemzetközi szintéren gyakorlatilag el vannak hárasztva koncertekkel, tehát beutazzák a világot, mindenhol őrült sikereik vannak, Itthon pedig olyan, mintha jelfeletkeznénk arról, hogy hát ezek az emberek itt élnek közöttünk, akár itthon is felléphetnének. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, ha valóban így van, biztos így van, mert ezt azért nem tartom állandóan rajta a kezemet, vagy a figyelmemet. Hát, Talán a piac kicsi, ugye kisország vagyunk, vagy, vagy túl sok a világhídű művészünk. nem tudom ezt megmondani. Az minden esetre azt el tudodom mondani, hogy manapság nagyon fontos az önmenedzselés. Tehát ha valaki valamit el akar ér, akár egyénileg, akár zenekarilag, akkor bizony valamennyire kell tudni menedzselni, vagy legalábbis kell menedzselnie. Ha nem is tudja ezt, vagy nem tudom mi az, hogy tudni menedzselni, de menedzselnie kell a dolgot. A Budapest Rectime azt gyakorlatilag szinte mindenki számára ismer, azt, azt gondolom. Másrészt pedig pont azzal, hogy maga a Rectime műfaj is már egy teljesen más kategóriába került a jazzen belül, mint amikor megalakult az együttes. Nyilván 40 év nem múlhat el mert különben nem lennének most sehol, ha változatlanok maradtak volna. Mi az, ami változott az együttesben? Nyilván változtak a tagok is, de mi az, ami még változott? Hiszen ön is mondta, hogy rengeteget változott a világ közben. Hát egyrészt, a, ha innen kezdjük, a menedzserés az mindenféleképpen. Ezt, Aki, aki ezzel foglalkozik, ez tudja. Ebben most nem akarok mélyen belemenni, de a, a, a visszatérve a zenei meg a, a tagok ö, szintjén, ö, a zenénk nem nagyon változott. Talán egy picit modernebb hangszerelések is belekerültek, meg az összetétele a, a, a műsornak. De azt ugye már említettem, hogy amikor egy-egy tagunktól megválunk, vagy elment tőlünk, és egy új tag jön, az bizony hoz egy kicsi változást. Te ennyiben tehát, hogyha azt tetszett kérdezni, hogy most mennyire alkalmazkodtunk a ködülöttünk folyó, zenei világhoz. Nem, nem hiszem, hogy, hogy egy ilyen tradicionális zenekarnak nagyon változni kéne, hiszen pont az a erőssége, vagy a, vagy a jó dolog ebben, hogy megmaradtunk a hagyományoknál. Amikor jön egy új tag, ön említette, akkor mi az, amit változtat egyébként önökön? Hiszen nyilván mindenki másképp értelmezi, ugyanazokat a dalokat tudjuk, hogy ugyanazt a számot meg tudjuk hallgatni 15-ször, és mindig más élményben lesz részünk más-más előadóktól. Mit változtat? Neki kell alkalmazkodnia, egymáshoz alkalmazkodnak, vagy hogy működik, amikor valaki jön, és akkor azt mondja, hogy új, itt ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kéne csinálni. Akkor azt mondják, hogy nevieskedj, ezt így csináljuk 10 éve. vagy. Ez... Ezt válaszoltam volna is, én is, amit tetszett mondani. Igen, vannak olyan konkrét, konstans dolgok, amit neki ugyanúgy meg kell csinálni, de ugyanúgy például egy, egy improvizációban, ugye az a jazzből adodóan nem mm. nagyon szól bele az ember. Nyilván olyan, vá, olyan tagot választok, aki tud improvizálni. Most ezt aki szakemberek ezt tudják. Is-is, mm. ez innen is elvárás, és onnan is elvárás. Tehát, ő is, ő sz, tehát az a lényeg, hogy ő szabadon hozhatja az egyéniségét, nincs két-egyforma zenész, nincs két-egyforma koncert, és nincs két-egyforma eljátszott szám a, koncert, a koncerten. Ez a jazznek az egyik lénye. Ön egy kicsit az azért a névzene felé is. Ja, a Magonyra tetszik Igen. gondolni. Jó helyen vagyunk itt a, Igen, a, a Fonóban. Először itt is játszottunk a magonnyal. A Kovács Ferenc az a Budapest legtelműbb alapító tagja, és nagyon jó barátságban vagyunk a mai napig, habá már nem tagja a zenekarnak. És ő nagyon-nagyon kúránc zenész, mert, mert a népzenétől kezdve a világzenéig, a popzenéig, tehát mindenben használható, énekel, és lombitál és és vele a Csizmadi Annával, aki népdalénekes, és Balogh Kálmánnal a világhírű cimbalom művésszel felvettünk egyszer egy lemezt a Magony lemezt, amiben népzenei és jazzes isletésű Kovács Ferenc darabok szerepelnek. Ez volt a kik kikacsintás, <tos> és ebből a zenekarból vagy ezzel a zenekarral csináltunk egy kis koncertet. Ma is létezik, amikor összejövünk vagy bejön egy koncert, akkor szelvállaljuk és megcsináljuk. Ez a kikacsintás. Nagyon jó volt és nagyon nagy, nagyon feladat volt nekem. Tehát jó De kis feladat elég... volt. De ez így elég is volt. Nem. Vagy hát, bármikor, bármikor hajlandó. Bár, persze, mm -hmm. persze. Hát ha, ha meg tudom oldani, akkor nagyon szívesen megyek. Amúgy több formációban játszom, és elég sok fellépésem van a legtöbb kívül is, és ez nagy öröm nekem. Tehát nagyon szívesen megyek még egy olyan helyre is, ahol nem kimondottan koncert van, mert esznek, isznak, tehát elegáns mm -hmm. étterem, de teret adnak a jazznek, és ez nagyon fontos. És nagyon komoly kollégáim, tehát az MB1, Dága Kovács Gyula mondta így Légen, szívesen eljön és játszik. Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye azzal, hogy a jazz az bekerült a koncertermekbe. egyáltalán az, hogy a zene kikerül a, a bárokból, a presszokból, a helyekről, a kis vendéglőkből, és itt most mindenféle zenére gondolok, akár csak arra az élő zenére, a bár akit régen az ember beült, és akkor csak egyen élő igen, zongorát igen. hallgatott, vagy délután a Az a változott egyébként a pozícionálása is a jazznek. És én beszélgettem már olyan jazzzenészel, aki azt mondta, hogy én nem megyek olyan helyre játszani, nekem ne ott a villájával. Ezt el kell fogadni, én nekem is van egy olyan kiváló kollégám, akit elhívtam, és azt mondta, ő, ő nem szeretné ide többet jönni, mert nem figyelnek, vagy nem. Tehát ezt el kell tudni fogadni. Van, aki ezt elfogadja, és eljön, és szívesen játszik, ha bár, ahol én játszom, mind a két helyen, két hely van ilyen, ott figyelnek azért, tehát tapsolnak, színpad van, és így tovább, és így, és így tovább, de bizony vannak olyanok, akik, ezt nem. És nem, nem a pénz, vagy nem a, a, az idő, tehát egyáltalán nem a, más körül, nem a más körülmények miatt nem jönnek el, hanem azért, mert nem figyelnek százszázalékosan. Ezt Ön... el kell fogadni. Önt nem zavarja? Nem. Nekem az örömet jelent a másik kollégával való játszás, meg az, hogy muzsikálhatok, esetleg kipróbálhatok olyan dolgokat, amit, amit gyakorlás, mondjuk azt. A rektem egyébként kifejezetten az a műsor, amitől az embernek kedve van táncra perdülnie. Tehát, hogy az pont az a része a jazznek, amit hát szerintem másfél órát ülve végig csinálni, hát az a természeti katasztrófa. Eddig igen, táncoltak erre, még igen, a húszas Igen Igen, igen. Tehát, hogy hogy maga a műfaj is az, amelyik igényli azt, hogy az embert megmozgassa, mert tulajdonképpen ugye felébreszti azokat az ősi ösztöneinket, és akkor az ember ott maradjon ülve, akkor nem tudott, hogy most tulajdonképpen miért vagy ott. Bocsánat, de a koncert ennek az a. Nem, a értem, értem, csak azt mondom, hogy maga a rektám is kívánja, hogy olyan helyeken is lehessen játszani, ahol az emberek. Meg meg is tudják élni azt a zenét. Igen, vannak olyan próbálkozások, illetve vannak olyan helyek, hogy erre, fajta, erre a zenére táncolnak, swing táncosok, és uh -huh. így tovább, és így tovább. De azt hiszem, most már nem nagyon jellemző az, hogy erre a műfajra táncolnak. Nem tudok, Budapesten egy-két hely van, ahol kimondottan erre, erre a tradicionális jazzre táncolnak. Hát kon koncertzenelet, vagy hogy mondjam. Igen, igen teljesen átalakult, átköltözött igen, igen. egy más helyszínre, mint ahol eredetileg volt. The dearest pie you've ever had. There a time. a Végtelen kulturális Magazint hallgatják a Civél az fm 980 vagy a www.civélradio.hu-n Gajer Ferencsel a Budapest Track Time Band vezetőjével beszélgetünk. Lehet mondani, hogy ön egyébként egy megbecsült zenész? Tehát úgy érzi, hogy hogy ön így rendben van? Ön is lehetett az asztalra, amit kellett, és akkor a megbecsülése is pont olyan, ami ennek lennie kell? Hát, ez nyilván másoktól kéne megkérdezni. Nem vagyok nagy oldozba senkivel, tehát én, én jól érzem magam. Az, hogy sokat játszhatok, és különböző emberekkel ez nagy dolog. Van egy ilyen zenekar mögöttem, ahol, ahol gondolom, hogy megbecsülnek, vagy értékelik a munkámat. Hát, én jól vagyok. Megkapta az Elzsébet díjat ön lokálpatrióta? Mert olyan szépen beszél mindig, amikor Elzsébetről beszél. É, igen, Elzsébetváros város úrbe díjat kaptam. Minden felkérdésnek, amikor egyrészt ott lakom, több mint 30 éve, oda születtett a három gyerekem, ez nagyon fontos, nekem az életemben, és a három unokám is, a bár már nem oda születtek. Jó kapcsolatot ápolok az ottani önkormányzattal, a művészeti részével természetesen. Minden felkérésnek eleget tettem. Oda tartozom, hetedik kerületben. Én ott lakom, nem is, nem is tervezem, nagyon jól érzem magam ott, nagyon jó, onnan értem el minden sikeremet. Nem is tervezem, hogy elköltözzek, ráadásul adtak feladatot, és ugye a K11-ben nyilván értékelték valamilyen módon a munkámat. Most 40 éves lesz a zenekar. Mondta, hogy nem árulja el, hogy pontosan mi fog történni, de azt gondolom, hogy az ilyen évszámok, az ilyen kerek születésnapok, azok mindig egy kicsit ilyen értékelést is hoznak maguk. után az ember egy kicsit hátranéz, és akkor azt mondja, hogy nem mit tettem le az asztalra, mit csináltam, mi lesz még velünk. Pontosan így van, és ezt én úgy történt meg nálam, hogy csináltam egy ilyen, vagy csináló folyamatban van egy ilyen statisztika, hogy merre jártunk, milyen koncert, előszettem a régi naptárakat, régi helyeket, és irdatlan mennyiségű német város, holland város, Amerikába voltunk, és ugye az ember, voltunk a berlini Philharmoniába. Tessék elképzelni, kétszer. Tehát ez nagyon nagy dolog, nem is tudom, hogy azóta e ott magyar jazz -zenekar. Ugye, mert egyszer meghívtak, és utána még egyszer meghívtak. Ez valami Oztán elismerés. Ismerés. Igen. Csak a Mexikóba voltunk. Ez, ez, ez valóban ez egy komoly, komoly életút, életpálya a zenekar részéről. És hát szeretnénk folytatni mindenféleképpen a mai Ugye ezt már beszéltük, hogy megváltozott a világ körülöttünk, a mai körülmények között is, ahogy lehet. Gyerekek, unokák, regtime hívők? Hát ő, inkább nagypapa hívők. <gül> <gül> az, az egyik is, a két nagyobbik unokám, az én vagyok a nagybőgős nagypapa. A pici még nem így mondja, de szeretik a zenét, tanulnak is. Úgy, ahogy a három gyerekem is, mind a hárman, hárman tanultak zenét, de nem lettek zenész. Az egyik pénzügyi, a másik történész, a harmadik meg informatikus. Tehát, Akkor értük már a nagypapának nem kellett izgulnia, valám, mint az ön a nem, nem. Én azt gondolom, hogy a 40 év az tényleg egy fantasztikus egy zenekar életében, már csak azért is, mert nem csak azért, mert változik körülöttünk a világ, hanem azért, mert a zenészeknek egymás mellett ugyanebben a stílusban kitartaniuk. Végig egy olyan koncepciót végigvinni 40 éven keresztül, az embernek még a magánéletében sem mindig sikerül. Hát még a szakmájában egy ilyen építkezés. Főleg úgy, hogy itt nem csak egyéni teljesítményről van szó, hanem mindig egy csoport teljesítményről, ami alkalmazkodás a körülményekhez, alkalmazkodás egymáshoz, az egymás művészi elképzeléseihez, és hát nem utolsósorban, vagy, vagy talán az egyik legfontosabb az, hogy emberilegkel ugyanazt az értékrendet képviselniük. Ez így van, és nagyon ezt nagyon összetettet foglalni, nem is tudtam volna én sem másképp, még annyit tennék hozzá, hogy a tisztelet és a, az nagyon fontos egymás iránt, és... és ahogy az idő haladt előre és mindig mondom, 20-30 év, és egyszer csak itt volt a 40 év, de az a nagyon fontos a dologban, hogy még van előre. Tehát, hogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, tehát szakmai, zenei elképzelésünk közösen a zenekarral, és mindenféleképpen ebben gondolkodunk. Számomra egyébként nagyon megható, hogy mindig megemlékeznek Pleszcán Frigyesről. Hát igen, a Frici, az uh, 77 óta ismerem a Pleszkán egy a magyar jazz élet, a magyar zenei élet egy kivételes, adottságú, tehetségű embere volt, sajnos korán elment. Próbálunk egy versenyt összehozni, majd a többi résztvevőkkel, még kicsit gyerekcipőben járt, de én, nekem mindig a szívem csücske, és a Frici nagyon jó srác volt, mondom, kiváló zongorista, és megtiszteltetés, hogy játszhattam vele sokszor. Ez azt jelenti, hogy a neve a verseny kapcsán is fennmarad. Önök is folyamatosan föntartják az emlékét, tehát nem is hagyják, hogy elfeledkezzünk róla. Maga a band azokat az értékeket képviseli, amiket önök visznek tovább. Hogy érzékeli? Képes lesz majd a következő generáció majd öntől átvenni a stafét a botot? Mert azért ugye jönnek mindig fiatalabb zenészek, persze, és előbb is azt fogja mondani egy szép nyári délutánon a tengerparton, hogy hát más elképzeléseim <gül> vannak. Igen, nem, nem vagyok jövőbe látó, de minden meg lehet. Azt tudom, hogy rengeteg fiú tehetség van, nagyon jó muzikusok, jobbnál jobbak, és ezt onnan is tudom, hogy amikor más formációkban, Játszom, vagy én szervezem, akkor mindig próbálok fiatalokat elhívni, és külön öröm velük játszani, mert másképp inspirálnak, mint az idősek. De idősebbekkel is, vagy a korosztályommal is nagyon jó együtt játszani. Nem gondolkodtam abban, hogy legyen egy utódzenekar, de biztos majd, ha igény van rá, hogy lesz egy olyan társaság, vagy lesz egy olyan ember, aki ezt így gondolja, akkor fogok neki segíteni, vagy fogunk neki segíteni. Most minden esetre 40 éves a Budapest tracktime és azt gondolom, hogy várjuk a titkokat, mert hogy ez alatt az időszak alatt egészen bizonyosan, még nem csak majd évvégén, 2020-ban fogunk találkozni az óbodaitásas körben, hanem azért csak fog történni 2020-ban más is a 40 éves évforduló kapcsán. Úgyhogy amikor már lesznek hírek arról, hogy itt szépen sorban milyen titkokat lehet elárulni, akkor majd mi is eláruljuk ezeket a civilrádió rádió hallgatóinak. Addig pedig lássuk a koncerteket, nézzük a honlapot, hogy hol lehet esetleg megtalálni önöket. A titkok mindig kiderülnek előbb vagy utóbb, és nem azért titkolózunk, mert nagyon gyerekcipőben van még a szervezés, de már elkezdődött, és talán egy eredeti menetlenddel tudunk majd előállni, ha megtetszik hívni. Mindenféleképpen, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a végtelen mai vendége. Gáyer Ferenc volt a Budapest Recttime Band vezetője, nagybőgőse. Nem fogom ásorolni most újra az összes titulusát, de azt gondolom, hogy aki a magyar jazz életben bármilyen szinten is érdeklődik a Recttime, és egyáltalán a jazz iránt, az már találkozott a nevével. Örülök, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én is köszönöm. Gájer Ferenc, Nagy bögőssel a Budapest tájban vezetőjével beszélgettünk. Önöknek pedig kívánok további, a zenehallgatást érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Görög Mása. <Sessz>